«Як печінка, пане Богусе?» – поцікавилася вона. У ній буяла зла радість помсти. «Печінка відмінна, дякую!» «Мушу зробити комплімент самому собі. Це справді печінка молодого теляти. Яловичину я недолюблюю. Ви ж захоплюєтесь півдним? Ви, напевне, знаєте, що російське... Говядина походить від санскритського «говінда» – одне з імен Крішни.